ні перспектив подальшого існування. Хвороба робила своє підточуючи організм. «Можете відповісти прямо?» – запитала вона якось лікаря. «Скільки мені ще лишилось?» «Важко сказати усе так відносно. Мало?» «Ви ж знаєте лікарів. Ми не дивуємось, коли людина помирає». Ми дивуємося, як вона ще може жити, коли живе. Два місяці, промовила вона, слідкуючи за реакцією лікаря. Той не поврухнувся. Місяць. Десь так. Відповів подумки радіючи, що вона сама взяла на себе його місію. Але думати про це не слід. По-всякому буває. А про що говорять симптоми, що ця фаза стає безповоротною? Мені шкода це констатувати, але і болі весь час триватимуть. Можуть і посилитись, відповів лікар, дивлячись кудись у куток. О, чого я боюсь, прошепотіла вона. Втрачати гідність від болю. Ліки зможуть його заглушити, та не зможуть зняти, тут нічого не вдієш. Інколи від болю і помирають, але про це теж не варто говорити. Ваша правда. Коли це вже сталося, нема чого говорити, залишається чекати. Вона вимовила ці слова спокійно, ніби про когось іншого, а може, й була вона зовсім не тією, яка лежить зараз у ліжку перед мило нахнюпленим хлопчиком лікарем, котрий заклопотано складає свої інструменти, ретельно відводячи убік погляд. Звичайно ж, ні. Хіба могла бути спокійною та Галина, якою вона була з першого дня існування Вічно незадоволена і активно непокірна Вона йшла своїм шляхом, не заглиблюючись у питання Навіщо і куди Усе їй вдавалося Усі вчинки були доцільними і корисними Хіба вона не стала зразковою матір'ю Хіба не зробила кар'єри, про яку не мріє навіть більшість чоловіків? Хіба не бачила світу? Її життя було повним. І звідси, з неймовірної віддалі лід, вона, поглянувши на нього, залишилася задоволеною. Галина згадувала усе з дивним відчуттям, ніби хтось наперед знав про усі її вчинки та рішення, ніби кожен її день був продуманий кимось для неї. Одначе це відкриття не бентежило, а викликало відгук подяки у відповідь на таку турботу і опіку. Помітивши, що вона задрімала, Лікар навшпиньки вийшов. У цей час Валерій заходився компонувати букет. Він нарізав з десяток троянд, з півдесятка гладіолусів, оберемок хризантем і декілька ірисів. Усе те він оздобив якоюсь зеленню без назви і все одно вирішив, що чогось не вистачає. Усі його квіти були якимись простими, неофіційними, а йому хотілося, щоб сьогоднішній подарунок був королевським. Ну, хоча б виглядав так. Валерій поїхав на ринок, але там уже не продавали квітів оцій порі. Він вийшов з ринку розчарованим та згадав, що неподалік біля музичної школи є невелика оранжерея. Служник довго і недовірливо вислуховував пояснення старого, і навіть гроші не справили на нього належного враження. Але коли Валерій підвів його до машини і показав, яке у ній пишне розмаїття квітів, обличчя служника розпилилося. У смішці, і він радісно допоміг довершити картину